Pensou em praia, sol, mar e água de coco? Então vem pra Barraca da Penélope Charmosa. Estamos na faixa da areia ao lado do espigão da João Cordeiro, na Praia de Nazemba. Na Barraca da Penélope Charmosa, você tem aquela água de coco bem geladinha. Temos cerveja estupidamente gelada. Lá você também vai encontrar caipirinhas, drinks e muito mais. a E pra ficar ainda melhor, aceitamos cartões de crédito e débito. Lá você vai encontrar diversos petiscos de dar água na boca. Atendimento de primeira qualidade com nossa organizadora Maria. Nosso WhatsApp é... Nove, noventa e quatro, dezessete, setenta e Não perca tempo, venha conhecer nosso espaço e tenha o melhor atendimento da Praia de Iracema. E mais, temos guarda-sol, cadeiras espreguiçadeira, para você fazer aquele bronze natural. Barraca da Penela que charmosa estamos esperando por você. Ao lado do espigão da João Cordeiro, na Praia de Iracema. <risos> No... Pensou em praia, sol, mar e água de coco? Então vem pra barraca da Penela Pixarmos. Estamos na faixa da areia ao lado do espigão da João Gordeiro, na Praia de Maceió. Na barraca da Penela Pixarmos, você tem aquela água de coco bem geladinha, temos cerveja estupidamente gelada. Lá você também vai encontrar caipirinhas, drinks e muito mais. E para ficar ainda melhor, aceitamos cartões de